обмежилася наукою підносити чашку своїми руками. Він зробив це досить незграбно і страшенно поналивав, але більшість їжі таки потрапила в шлунок. Молоко цього разу вона подала у склянці, і хлопчик заскиглив. Отвір був замалий, аби впхати у нього обличчя. Вона притримувала його руки, притискаючи їх до склянки, змушуючи нахиляти посудину і притуляти до губів. Він знову порозливав, одначе більша частина молока знову потрапила в шлунок. А вона призвичайлася, що її обхлюпують. Туалетна кімната на її подив і полегкість завдала менше прикрощів. Він розумів, чого від нього хотіли. Вона стала поплескувати його по голівці, примовляючи «Гарний хлопчик! Розумний хлопчик!» І на превелику втіху міс Фелоуз Хлопчик усміхався. «Коли він усміхається, – подумала вона, – то виглядає цілком стерпно. Далебі. Під обідню пору з'явилися панове з преси. Вона тримала хлопчика на руках, а він полохливо тулився до неї, поки репортери крізь відчинені двері обстрілювали їх своїми камерами. Метушня налякала хлопчика, і він зайшовся плачем, але тільки хвилин за десять, Міс Фелоус дозволили піти і віднести хлопчика в прилеглу кімнату. Знову вона з'явилася, кришучи очим блискавиці, вийшла з приміщення вперше за 18 годин і зачинила за собою двері. «Гадаю, з вас досить. Мені ще доведеться помучитися, щоб його заспокоїти. Забирайтеся геть». «Звичайно, звичайно», – сказав добродій з Таймс Геральд. «Це справді неандерталець чи якась липа?» «Запевняю вас!» – несподівано звідкилясь із-за тлуму почувся голос Госкінза. «Що це ніяка не липа! Дитина – автентичний гомо-неандерталенсіс!» «Це хлопчик чи дівчинка?» «Хлопчик», – коротко поінформувала міс Фелоуз. «Мавпич», – уточнив джентльмен із Ньюс. «Ось що нам показують. Мавпича. Як він поводиться, нянечко?» «Він поводиться так, як маленький хлопчик», – відрізала зачеплене заживе живе міс Фелоуз. «І ніякий він не мавпич. Його звати Тімоті, Тіммі. І його поведінка цілком нормальна». Ім'я Тімоті вона назвала Зопало. Перше, що спало їй на думку. «Мавпич Тіммі», – сказав пан Зньюс, і, як виявилося згодом, під іменем Мавпоч Тіммі» дитина стала відомою світові. Пан з Глобуса звернувся до Госкінза з запитанням. «Док, що ви збираєтесь робити з мавпиням?» «Мій первісний намір здійснився», – знизав плечима Госкінз. «Я довів, що його можна перенести у наш час. Проте антропологи, гадаю, будуть вельми зацікавлені, а також і фізіологи. Тут у нас як-най-як перебуває істота на межі становлення людини. Від неї можна багато дечого довідатися про нас самих», і про наше походження. Скільки ви його триматимете? Доки потреба у площі не перевищить потреби в ньому. Напевно, довгенько. Пан із Ньюс попросив. А ви не винесли б його сюди, щоб ми встановили субефірні камери і організували репортаж, як годиться Даруйте, але дитину невільно пересувати поза межі Стасіса. Власне, що таке Стасіс? А -а -а. Госкінс дозволив собі одну зі своїх скупих посмішок. Пояснення, панове, забрало б забагато часу. В межах Стасіса не існує часу в нашому розумінні. Оці приміщення лежать усередині невидимої бульбашки, яка, властиво, не належить до нашого Всесвіту. Саме тому стало можливим вилучити дитину з часу, як ми це і зробили. «Стривайте хвилиночку», – невдоволено урвав добродій з Ньюс. Що ви нам очі замилюєте? Нянька ж ходить у приміщення і назад. Те саме зможе кожен із вас, діловим тоном відповів Госкінз. В цьому разі переміщення відбувається паралельно до часового силового поля, а це не викликає значного приросту або витрати енергії. Дитину, одначе, взяли з далекого минулого. Вона переміщувалася, перетинаючи часове силове поле, і одержала часовий потенціал. Переміщення її у всесвіт і в сучасність вимагало б енергії достатньої, щоб спалити всі лінії електропередач у регіоні, і, напевно, щоб цілком позбавити енергії міста Вашингтон. Сміття, внесене з ним у приміщення, ми мусимо тримати всередині і будемо виносити жменьками. Кореспонденти діловито нотували слова Госкінза. Розуміти вони не розуміли і були певні, що й читачі небагато втнуть, але звучало все по-науковому і тому цінувалося.